за академіка до чи Олександрова. А що в того Дятлова хоч вмирає 500 рентгенів, крім строку ув'язнення, що божеволіють підсудні від того, як їх підставили на державному рівні, про це кому доповідати? Леніну мав золей. Боже мій, ну не треба, прошу тебе, ти ж пішов у розгін четвертий реактор, ну не хвилюйся так, я справді здорова, я ще народжу тобі сина. Олесь як з катапульти вихопився з ліжка і гарячково почав одягатися. Його губи і руки дрібно тремтіли, очі блискали обуренням від її недоумкуватості і праведним гнівом. «Півроку під крапельницями. І вже здорова? Уже безсмертна? Від кого сина? Від кого, я питаю, ти збираєшся народжувати? Від мене? Яка маячня! Ти не бачила дітей-ліквідаторів, які помирають од лейкозів?» Піди подивись у їхні очі. «Ти ж журналістка, перестань марити! Я не одружуся з тобою, розумієш?» Я більше ніколи не одружуся, досить. Наслухався редань, удів і дітей, несучи домовини хлопців. Раптом усігся на півслови, прочитавши жах незагойного болю в її очах, і став на коліна, обнімаючи її худенькі стегна. Вибач мені, я негідник, я тричі негідник, прости. По у присмерку важкі русяві пасма з срібною паморозі сивини звисали їй на груди, нараз затуливши обличчя хмарою жалоби. Її голівка нагадувала безнадійну зів'ялу мертву квітку, і тільки сльози ручаєм струміли на його короткострижене чорне волосся, а прірва між їхнім раєм і їхнім небуттям звужувалась до грані леза. «Не люблю я вашого брата», – так і сказав їй замість привітання, не підвівшись за столу, дивлячись на Інну вовчкувато, втомлену з-під лоба. «Та я, по-правді, не дуже, тобто люблю та дивною любов'ю», – засміялася Інна. Господи, минула думка, як цим хлопцям набридли наше дилетанство, поспішливість, поверховість. Зрештою, якщо ставитися до своєї роботи з повною відповідальністю, то половини із швидкоспечених публікацій роботи не годилося б. Потрібен час для уточнення, аналізу, зіставлення фактів. А якраз часу й немає. Жорсткий інформаційний марафон не терпить вакууму, зболікань з інформацією, щодня вносить нові корективи, накопичує. Спростовує факти. І де ж вона? Та абсолютна правда про аварію, про цих людей. Кожен з них бачить події в іншому ракурсі, та ще й суб'єктивно забарвленими чи подекуди й викривленими у дзеркалі офіціозу. Отже, ці різні ракурси, маленькі правди кожного учасника трагедії, тільки й можуть вилитись у спільну велику правду. Неоднозначно, не тиражовано, не усвідомлено поки що суспільством. Забірченко сказав з гордістю, що був першим з часу заснування станції секретарем комітету комсомолу, як росла організація з 13 до 350 осіб, які і золотівних хлопці, і що в тій залізній дисципліні і фронтовому братстві після аварії була заслуга організаційна саме парткому і профкому ЧАЕС. І раптом без будь-якого зв'язку з посадовою ідеологією, поклавши долоні на блокнот Інни, одним жестом ніби стеруся, мовле, не досі. Так от, писати треба про інше, про те, що основна вага зразу після аварії впала в ліквідацію наслідків на електроцех. Армія довела свою боєздатність на даху, а наші електрики у радіоактивній воді поновлювали пошкоджений кабель. З 20-ти лишилося тепер четверть. Решта виїхали, але група високовольтних випробувань зробила своє. Чесно, як перед Богом. Так-так, Інна пам'ятає ці імена, знає, що без них неможливо було б запустити станцію. Кабелі давали освітлення, струм. Знає, що з тих шістьох хоробрих першим пішов життя Лелеченко. Тисячі рентгенів – це мука Пекельна. Пам'ятає, що до нього в лікарню приходив Юрій Щербак, який заприязнився на той час із доктором Гейлу. А до речі, що ж та американська й московська столична велич? У Києві після пересадки кісткового мозку вижили усі одинадцять уражених гострою променевою хворобою. У Москві ж, із тих, кому пересадку робив пан Гейл, з тринадцяти одинадцять лягло на мітинському кладовищі. Що ж це за диво? У тривожних сумнівах діймала питаннями Інна, професора Кінзельського Це що, наш медичний геній, чи наші молитви рятували? Чи, як сказав би типовий західний журналіст, був би він нашим співвітчизником, проте звиклий до традиційно крутих сенсацій Заходу експеримент Пентагону на українцях та білорусах? Дяка Богові, наша журналістська етика до таких садистських поворотів репортажних сюжетів нині в інтересах пропаганди не часто вдається. І все ж таки, інні це не давало спокою. Вдалося ж у Києві врятувати з пожежними несусвітенними дозами опромінення льоню Шаврея, того, мов народженого в сородці хлопця, якого бездумна ініціатива майора Телятникова підставила в найнебезпечнішому місці для спостереження розвитку пожежі. Над зруйнованим реактором і спалено хлопчику кров за наказом начальника, а начальник дістав високе звання. Звірку героя Радянського Союзу. Господи, прости. У блокноті війни проти слів «Київ-Москва», «Медичний геній», «11 живих» і «11 мертвих» та прізвища професора, колишнього головного радіолога України Л.П. Кінзельського, стояли великий знак оклику і запитання, а в дужках – «нотабене».